Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi i razgled. Dostavno slušataj, od iz daleke prijateljske Australije mojeg gost Mladim Kuka, Jan od voditelja Centra za ekspedicionizam i istraživanje. Iz Karlovca, vi ste se vratili sa puta. Dakle najavili smo tamo negdje u siječnju kad si bio zadnji put ovdje moj gost u studiju da ćemo odmah po povratku iz Australije i Novog Zelanda te ugostiti ovdje ponovo u studiju na hrvatskog radija Karolca pa ćemo malo is popričati kako je sve skupa to bilo na putu. Čuli smo da je bilo svako jakih ta nezgoda ovako ozbiljnih ili manja ozbiljnih, no evo to danas se tijekom emisije prije početka svega ovoga, pozdravio bih cijelo to slušateljstvo. Pa evo, mi smo se vratili sa te naše ekspedicije, sa putovanja kroz Novi Zelanda, Australiju i Maleziju. To je bilo, zašto baš tamo? Pa ja ću odmah odgovoriti na to pitanje, vrlo jednostavno, zato je tamo još nismo bili? E, bili smo u Australiji, ali nismo bili na Novom Zelandu, inače popularna naznanom i krajem svijeta, jer posle Novog Zelanda više dalje nema ništa, opet se vraćamo na početak. To je bilo jedno putovanje gdje smo avionom samo napravili 46 km što bi ovako slikovito bilo rečeno, ako zemlju bi opasali okolo naokolo, to bi bilo 42, a mi smo četiri više napravili. Jedno beskonačno dugačko putovanje, to je 12 sati do Kuala Lumpora, 12 sati poslije toga do Sydneya i onda još 4,5 sata do Aucklanda i kad se to sasvim zbroji nekakvim presjedanjima, to je bilo nekih 35 sati što u avionu što po aerodromima. Tako da je to jedan ovako dosta dalekometan i iscrpljujući put. Da poveći je, samo naporno putovanje avionu toliko, odliko pa je vremenska razlika. Je, pa pogotovo za nas sirotinjoke uvijek u toj ekonomskoj klasi putujemo onako zgrčeni, tako da se ne mreti nikamo niti rastegnuti, niti protegnuti. Tako da je to samo po sebi dosta bilo. I nakon tog dugačkog puta došli smo bili u Australiju, došli smo u Auckland. To, to je dosta bilo i kratko putovanje s obzirom na tu daljino koju smo mi bili, bili prevalili. Pa smo onda radili tamo neke uspone na brda okolo Oaklanda, jer to je sve manje više vulkanskog porijekla i to su mlađi vulkani, najstarije 600 godina, tako da je to sve skupa jako mlado. To je još friško možda i friško, jer probudi da. onako. Jer se... I odma je to, makar je to ovako jedna civilizirana i nazovimo kulturna zemlja, tako smo imali nekih problema, pa imali smo već problema na samom početku, kad smo počet, trebali na put krenuti, onda smo nas driblali jedno 4 mjeseca bili sa vizama, tako da smo onda tu e, imali koje kakvih peripetija dok nismo uopće otputovali. A onda kad dođete tamo u Auckland, onda imate recimo paradu na samom aerodromu gdje vas počnu pitati kojim poslom idete, a sad i veli jedete ne znam, turizam, jel idete planinari, a mi uporno odgovaramo da ne, zato jel onda vade vam opremu van, pogotovo cipele, i ako je slučajno malo, blata na cipelama dobijete kefu i onda to idete lepo prati, jer oni se panično boje tih epidemija, zaraza, jel to je ipak jedan izolirani otok, tako da oni imaju tu ovako dosta veliki strah od nejakih bakcila, bakterija i slično. No, međutim, mi smo imali jako čiste cipele, tako da onda nismo imali... To su, ono su vas glatko pustili da uđemo. Ali mislim interesantno, ja sam to kasnije skužio, što se toga tiče, one su u pravu. Jer recimo tamo imaju kakvih 40 miliona ovaca, jedno 20 miliona krava, pase po Novome Zelandu, tako da zbiljam jedna ovako malo jača epidemija bi tamo napravila dar mar. Tako da stok, to im jedino priznajem da su pravi i recimo za razliku od Australije koja je poznata po zmijama, otrovnicama, paucima i sličnome, oni na Aucklandu nemaju niti jednu otrovnu vrstu, niti pauka, niti e, zmije. Tako da su oni to dobro uspjeli počistiti. A koliko vam bi bio uopće problem organizirati jednu ovakvu ekspediciju? Kako su to, e, onda, rekli smo, četiri mjeseca? da ste se natezali oko tih viza, a ostalo koliko je sve skupa dakle, i financije, donatori, sponsori, pripreme, koliko se uopće treba pripremati za tu? Znači i fizički i općeni, to znači logistički za jednu takvu ekspediciju. Dobro, za svaku ekspediciju tu kojem mi imamo predpostavka je prva da čovjek, svaki koji ide da ima nekakvu kondiciju i da je u nekakvom je dobrom fizičkom i psihičkom stanju, da bi mogao izdržati te nekakve napore, tu nekakvu odvojenost od kuće, i slično. Skupljanje financija to je jedan malo teži problem i sve teži je problem kako je situacija kod nas, no međutim još uvijek se s tim nekako uspješno hrvan, tako da od 97. godine pa do danas smo kao cejk imali svake godine barem jedan interkontinentalni let ili smo išli na neka kontinent ili ovak, nek, ekspedicije su bile minimalno jedna a neke godine su bile i po dva puta. Ovo na ovaj vas je ekspediciji išlo relativno malo? A išlo nas... Za razliku od onih nekih prijašnjih. Pa dobro, nekako se, nekako se recimo taj cijeli trend tih organiziranja, ekspedicija radi sa sve manje ljudi. Prvo, je li je to čovjek je puno fletni kada je manja ekipa ili na samome recimo kad je nas znalo ići osmero. Onda recimo jedan kombi je nama bio premali. i to automatski već na tim većim relacijama znači moramo imati dva transportna sredstva i, i to automatski dupli su to troškovi. Tako da smo onda išli i na smanjenja neka koja su bila na šest pa na pet pa na kraju krajeva na tri člana i mislim da je to uvr glave. Ako, ako ljudi koji idu na ekspediciju znaju svoj posao. Ok, ja mislim da zasvirati pa ćemo onda kasnije nastaviti se današnjim razgovorom. This be over I feel so empty Australija, Auckland i ekspedicija koja se upravo centra za ekspedicijanizam i istraživanje braća Seljan vratio prih ovdje stvari ima jedno desetak dana. Des, prije desata, desetak da, desetak dana došla. Došla. reći što se tiče ovako cijelog nekih tih priprema i općenito sama ekspedicija Je li vam ovo bila lakša ekspedicija ili napornija od onih koje ste imali tamo po Južnoj eh, Americi? Ono... Recimo lakše je bila. Da, opet sve to, sa, mislim, meni je u principu kad se odlučimo na neko putovanje, meni je tako sve sve jedno eh, šta ću raditi tih 20 dana. Hoću li se penjati, hoću li se voziti u čamcu ili ću, ne znam, meni je to svedno. Što se toga tiče, meni je tih fizičkih napora, to mi je sve svedno. Znači pripremljen si ono nadvor do kraja. Da, to mi je tako sve svedno. Meni je samo u pitanju možemo razgovarati da li sam na putu tri tjedna, mjesec dana ili dva mjeseca o tom mogu razgovarati, ali da što se tiče napora, ja još do pače, više volim kad, se, kad je nešto fizički težeg, onda mi nekako i vrijeme bolje ide, nekako bolje doživljavam sve skupa. A se kim surađivali na sama ekspediciji? Ste se tamo negdje sreli sa nekim drugim ekspedicionistima iz nekih drugih klubova država? Kako je situacija su... sada Australija? Novize koliko je to sad interesantno ostalim ekspedicionistima. Sve? Pa to je vrlo interesantno, mislim. Samo opet velim svi kubure sa tim vizama i sa tim administrativnim problemima. Oni vrlo nerado recimo tako to me čudi za izdaju vizam. Dobro, možda, možda mi nismo njima nekakva zemlja od povjerenja ili tako Sve to može imati svoje, ja to sve skupa mogu dozvoliti, ali... Velim, neke mi stvari baš nisu prejasne, ali recimo sada i ovi iz ove ekipe koleđicom po svijetu su bili isto na Novome Zelandu, imali su isto problema, njima je godinu dana su i bili drilali za tu, I imali su od HRT-a i od vlade i od ne znam koga su imali se skupa dozvole, ali nisu im dali. Znači opet slični problem. Ma slični problem. a Jeste imali nekih uh, moguće neke pomoći od uh, Hrvata koji su dolje u Australiji, Novom Zelandu, znamo da je tamo dosta bogata i velika zajednica. Pa jes, jesmo, jesmo, recimo, e, interesantno ovako, sad, e, sad malo smo preskočili neke, neke ovoga, same početke te ekspedicije, kad smo došli u Auckland, onda prvi dan smo imali ovako jedno veselje, a to je da je kolega postružnik dobil po glavi i da je ostal bez 800 dolara bio. To se prvi dan dogodilo. Sve ovako u jednoj urednoj zemlji, a u svim tim nekakvim, nazovimo to, makar to nije, ali nazovimo tako divljim zemljama, jer tako ljudi percipiraju nekako Južnu Ameriku, tamo nikad nismo Kako dobili. Pogranje Da. Tam nismo nikad dobili poglavlje od nikoga, gdje je to uvijek nas upozoravali na to. Ali dobro, ajde dogodilo se i to. Ovo pitanje što se tiče Hrvata u Oaklandu, imamo dva kluba. Jedan se zove Dalmatinski klub, jedan se zove Hrvatski klub. I dok je ovaj Dalmatinski klub malo otvorenijega tipa, dakle za sve ljude koji tamo žele biti članovi, dokle ovaj hrvatski klub želi samo da im članstvo budu Hrvati koji su tamo na privremenom ili na stalnom boravku. I interesantna je jedna stvar, u tom dalmatinskom klubu oni se zovu Dalmatinsko kulturno društvo. Tamo sam imal priliku se slikati u njihovim prostorijama pod slikom od druga tita koja je jedna dva pol metra velika, da, da oni još uvek to tako doživljavaju, to nekako ako da smo mi sastavni dio Jugoslavije i recimo interesantno je da ta tva kluba uopće ne komuniciraju, vrlo su zategnuti odnosi i nemaju uopće ni, nikakvih ovako suradnje, niti prijateljstva i to što je meni bilo osobno vrlo glupo i to sam i njima i rekao bio na jednoj večeri kad sam bio sa njim u Hrvatskom klubu nam je to glupo da recimo na kraju svijeta gdje bi se Hrvati trebali potpomagati i biti jedan drugome od ruke da recimo oni tako imaju loše odnose mesto da se križaju biznis da se djeca zapošljavaju jedni od drugih i tako dalje, mislim oni imaju takav jedan po meni je vrlo ružan odnos među sam. Do Carlos, evo prvo što je došla informacija o tome da ste pretrpili neku pljačku i tak dalje, da. da ste da ste imali problema. Dakle, hoće to tako te veze rade. Što ste napravili u tom u toj situaciji? A ništa, imao sam karticu, ja sam stavio sa karticom plaćao i tako dalje, i tak da dio troškova nam je grad i što se ovom prilikom zahvaljujem, su nam refundirali bili, tako da nekako smo se skrparili bili. A znači ono, to ste direktno nekako pohvatili neke veze, kontakte da, s, s da, ovim... Da, bili smo u Aucklandu još, to je bilo hmm. prvi dan pa smo onda to tako ispojavljali, bili doma i tako. I koja se dalje putem ekspedicija kretala, dakle, kre, ono, stigli ste u Auckland... To, Auckland smo bili, onda smo tu radili neke ture po okolici Aucklanda, po tim vulkančićima smo išli, onda smo išli na otočić Rangitoto i tu smo išli na vrh toga otočića, to je sa brodom se vozi jedan dio puta na taj drugi otočić i tako malo smo onda i tamo bili, planinarili, a onda smo se upoznali i sa jednim Zagrebčanom, inače to je čovjek koji Kasnije smo skužili da imamo i on i ja dosta zajedničkih prijatelja. On je bio planinar u planinarskom društvu Velebit u Zagrebu i onda se on nas je bio vodio kasnije okolo po okolici tako da smo radili neke dnevne ture, bili po nekim tako gejzirima pa smo onda išli u areal gdje je sniman, bio i gospodar Prstenova pa smo tu bili planinari ili to je stvarno jedan ovako krasan predio i tako. A to je kao nacionalni park? Ili... Sve je nacionalni mm -hmm. park. U stvari cijelj Novi Zelandi? Nema, nema ništa što nije nacionalni park. Jedan vrlo veliki red vlada tamo. Mislim, meni je to upravo jedna sterilna čista zemlja, mislim, ono koja mi baš ne odgovara po tim nekako. Kako ste on dogovarali sam ulazak u nacionalni park, ovo ste već imali unapred, pripremljene nekakve te dozvole? Za ne, maka ne, njaka, njaka ne njaka njaka to kad, kad već jesi tamo, onda to više nije problem. Onda to tamo oni ne, ne postavljaju nekakve velike probleme za odlazak. Neko problem je doći na Novi Zelandi. Da je to problem. je u biti koliko sati leta od Australije? Jedno 4,5 sata. Da, Australije, Australija da, bogu iza nogu kako se veli. Ok, mislite još jedan glazbeni broj pa se onda vraćamo studiju. da ste bili dalje u ovom nacionalnom parku gdje je snimani film. gospodar Prstenova, da, to je interesantan ovako je na reali isto vulkanskog porijekla i tako smo hodali po tim vulkanskim površinama tamo isto, recimo oni njihovi planinari imaju ta skloništa svoja, mislim to su za naše uvjete, to su Hilton e, hoteli, mislim, to je unutra stvarno velika urednost, čistoće unutra, ne možete u kuću uopće ući u cipelama, morate u, u čarapama biti i tak dalje, mislim, to stvarno je onako isto i tako. Znači različit od vodica, recimo, jo, kavari, da, da, da, i ovo kavarije. Da, pa nego kako. Tako da smo, veli, mi to imali prilike Vidjet. daj mi reci što se tiče tih neugodnosti koje ste imali već ovo prvi dan jeste imali vi do sada nekad prije kakvih sličnih neugodnosti ono, na svim ovim ostalim ekspedicijama tijekom posljednjih 10 i 11 godina koliko ste napravili da. pa nismo, imali smo samo 98 godine kad smo bili u Rio de Janeiro kad su dvojca kolega išli snimati valove na Kopokabani onda su im zaskočila su ih dvojca bili jedan gdje je od mojih pištolj naslonjen na glavu, drugi noš pod grlo i ovoga, a treći im je po njima bunario, bio tako da su im popalili bili kameru, fotoaparat i 250 dolara. E onda ovako, na svakoj ekspediciji se skoro dogodi da nam nešto od opreme maznu onako u prolazu, onda meni su e, prošle godine Drmnuli bili isto iz žepa naučenik sa svim karticama 250 eura, nejaki 300 dolara i tak dalje. Mislim, to. To se dešava. U svakom slučaju preporučam da se nikada stvarno s novci se katice i to da se ne nosi. Ali, dobro, ja moram reći da i mi postajemo nekako tako sekuražni kuražni i manje možda i oprezni u nekim stvarima jer prije je to bilo propisano. Uvijek smo taj nekakav okolo pojasnik nosili bili koji je bili ispod hvaća tak da recimo, tu je bila glavnina love, ono što si recimo trošio to si imao kod sebe u žepu i tak. A sada ono si misliš, nećeš sad tu, nećeš sad tamo, mislim, ono kad dođeš u nekakve najnezgodnije sredine gdje smatraš stvarno da je i džeepare na, na svakome koraku, onda to paziš. Ali kad dođeš u nekakvu urbaniju sredinu onda se misliš tog nema i onda ti se e, to baš tamo dogodi. Ovo ko što se vama. Upravo sad tako. Zodimo mi dalje vašim putem, dakle Aukland i ovoga gospodara Prstenova to ste ovoga obavili jer ste da ste napravili dobre snimke dobre snimke smo sada se upravo film montira i tako da ćemo imat, imat ćemo kao ist, ono, standardno poslije svake naše ekspedicije putovanja radimo film jedan onda uvijek se nešto zapiše posle toga radi se nekakva javna projekcija onda se radi izložba fotografije i tako tako da to mi standardno poslije svake ekspedicije, to je se sve zna. Nakon okljena, kud ste dalje krenuli? Kojim krenuli, putem ste išli? Krenuli smo, bili na sjever bili i, ovoga, i onda smo tamo bili po toj okolici sa tim kolegom, što sam rekao, iz Zagreba, zove se Mladen Bartolec i on nas je bio vodio, on tamo živi u Oaklandu i tako, onda, onda nam je on bio vodič, tako da smo to išli po tim nejakim vulkanskim, opet, velim, po tim vulkanskim terenima, smo manje više se bavili bili, ali to vrijeme. Tih desetak dana što smo bili na Novom Zelandu, to je isto dosta brzo u hipu prošlo. Da je bilo više vremena, ima se šta za... Ima se što je za vidjeti, sigurno mi smo bili na Sjevernom otoku, da smo imali vremena, išli bi na Južnji otok i tako. Ovako, da smo to čisto išli ovako vidjeti čega tamo ima, kako to sve skupa izgleda, dosta rijetko ljudi doli Da ja Planirate još ići dolje za Novi Zeland, neako ono... U nekoj budućnosti, nekakve malo je, leće ekspedicije. Jednog dana, da. Ima da. i dosta stvari ovako što nas opet interesiraju, gdje opet nismo bili, gdje bi htjeli ići i tako. A opet sad se lagano, nakon recimo svake 3-4 godine što radimo ekspedicije i terenska istraživanja tragom braće Seljan, onda ovako radimo jedan odmak. Tako smo to bili radili, bili sa Islandom i Usponom na najviši vrh, na najveći ledenjak u Europi na Vatna i Okul, onda smo bili radili neka putovanja na Havaje u Ameriku, onda smo bili u Rusiji, tako da. Uvijek radimo nekakve, nekakve odmake od tih ekspedicija, nakon svake tri, četiri, tako da smo i to sada opet napravili, taj Novi Zelanda, da na godinu i na godine i godine koje su ispred nas, to se ne budemo opet vratili nazad na sam taj projekt Dragombrat će Rekao si da u Australiji niste ni bili pretjerano dugo, koliko ste se tamo... Bili smo pol dana, to smo više koristili, bili da posjetimo neke naše drage prijatelje s kojima sam ja bio kontaktirao u svom prošlom boravku u Australiji pred 3 godine. I to prvenstveno sa gospodinom Stipom Kovačevićem i sa našim Karolčanom Perom Daskalom. Tamo smo isto bili u tom Hrvatskom klubu na punch ballu. Onda smo posjetili bili Blue Mountains, doduše bilo je loše vreme, tako da ništa nismo pošteno ga niti snimili bili, kiše dosta lijevala bila, tako, malo smo se motali po Sydneyju. Kolega mlađi Štefanac je otišao u Melbourne za to vreme je li išo tamo u posjet nekakvoj rodbini, tako da je to ta australija bila ekspresno, gotovo. Dobro, ti si već bio tamo da. prije, to se bio isto ekspo, po nekom da, pitanju ekspedicije? Da, ili... išao sam pre tri godine, bio kad sam išao na najviši vrha Australije, na Mont Coziasco i onda i sam isto posjetio Blue Mountains i tako. Ti baš ti nije bilo nešto pretjeravno? Da, da, da, da, recimo ovako, na najviši vrha Australije po ljeti, to smatram da na korzu sada kad bi, bi pobro da bi 200 ljudi našao koji bi mogli ovog momenta išći na najviši vrha Australije ali se to tiče teškoće. A koja je visina to? Koliko se radi mislim? to je 2000 i nešto. To je znači manje od 3 glava. Da, da manje od 3. Mislim nije voči, nije nije nikakav push apsolutno nikak. S rukama u džepovima se doći gore. Da, ali po ljeti. A mi kad smo išli bili gore po zimi, e onda je to malo veća parada. Australci čak ni ne dozvoljavaju da se u to vrijeme zbog izuzetno lošega nevremena i zbog takvih nejakih problema. Tamo se jako brzo po zimi kovitlaju te struje. Tako da smo mi, kad smo prvi puta se na montko kozijasko bili penjali, onda smo fulali bili vrh i otišli smo ne, nejakih 20 km u nejaku sasvim sasv drugu dolinu smo se bili spustili. Jednostavno smo ga fulali kako je bilo loše vrijeme i kako je niske temperature su bile, mislim, stvarno loše a opet mogli ste gledati Stipu Božića koji je kad je, iš, kad je ljeto bilo i je išao na mont kozjasko. Stalno ljudi su se monti bajkovima se naganjali ono da bi. Ali po zimu je to jedna dosta... Šta, tamo isto budu snježnih oluja i... Da, tamo su, tamo je onaj tredbo, tamo su ono poznate skijalište njihova. Tamo tamo je ovako dosta je to zaguljeno što se tiče tih miješanja nekakvih vjetrova i struja i tak dalje. tako dalje. Mi smo stvarno od tog nevremena od te maglurine bili, velim, full, ali jedan vrh ke, ke bi ga pa koje su vam sada sljedeće akcije, šta planirate dalje? Pa u godinu kanimo neke stvari poraditi prvenstveno gore na Vili Anzić, jer to smo uspjeli dignuti na nivo jednog, mogu reći, kultnog okupljališta Karlovčana. Održavaju se redovito gore izložbe, održavaju se redovito gore sastanci, dosta udruga sa nama kontaktira, tako da je to postalo jedno ovako dosta interesantno mjesto. E, Kanim ove godine još neke bo, poboljšati malo uvjete gore, neke prvenstveno oko tih izložbi i tih predavanja koje kanimo gore imati i tako to ovu godinu se mislim da ne budemo osim to se kod nas nikada ne zna do zadnjeg časa, mislim da ove godine nećemo neko veće putovanje poduzimati znači za ovogodišnju ekspedicije su to je to je bilo to što je. To je bilo to. Da. To je još bila jedna zakašnila u Od to je od prošle godine je <laughs> ta bila povodom 10. objetnice Ceika. Sljedeća ekspedicija, ali imate već nešto ono u planu za za ono 2009. -u? pa ja mislim nešto da, da Ja mislim da da sada neka, nek to prvi puta u toj misiji velimo, ako ja vjerujem da će to biti Južna Amerika i da će to biti e, Chile, možda i Peru ponovo, ali cilj će biti ognjena zemlja. Da. Krajnji jug. Krajnji jug i Možda još i dalje. Da. Držim vam fig. Može li ovako sad moramo na samom kraju reći, dužan sim i jedan odgovor. Vezan za onaj jedan jel to projekt, ili to ideja oko onih žičare koja bi spajala ovako one garlovačke dvije kule, kulu dubovačku i kulu Anzičevu. To je nešto. Ja se toga vrlo dobro sjećam, ja sam to bio i predložio. Ali to sam me proglasili za nekakvog ovako utopistu da to nikada se ne može. makar ja to tvrdim da bi se to trebalo. Možemo sad to... samo slušati slušateljstvo malo da Pa ja sam, uh, da sam dao i. Jedno na turističkoj zajednici i to je bilo i dosta i po medijima pisano tome, dao sam jednu ideju da bi bila izvanredna stvar da kada bi se napravila jedna panoramska žičara koja bi spajala stari grad i Vilu Anzić. I to, to je bilo jedno, jedna prekrasna stvar, jedan vam recimo, voziti se sa jednom žičarom između ta dva mjesta gdje bi čovjek stvarno mogao imati prekrasan pogled na pokuplje, na Kordun, recimo, na, na cijeli, cijeli grad Karlovac i tako. Ja mislim da to, ja sam to već onako malo laički bio i gledao. Mislim da uz nekakva dva do tri stupa i tu gondolu da bi to bilo vrlo jednostavno i to, to bi, ja mislim da bi to bila jedna atrakcija koja bi sigurno privukla i neke turiste da, da se skinu sa autoputa i da dođu na, na tu žičeru se voziti. Taki stvari nema, ja mislim da bi to karlocu trebalo i da bi to bio jedan zbiljom lijepi sadržaj onako za gledati ovako iz, možemo reći iz jedne ptiće perspektive na cijeli grad. I koliko je to izvjesno ili se radi šta na tom projektu, Ja sam dao, to samo stavili negdje Ja, ja sam to dao kao, kao jednu ideju i to je bilo ovako i dosta dobro prihvaćeno, ali sad bi trebalo svrdlati malo po tome, dobro si me sjetio, sada opet ne, malo. O, <laughs> ok, sad za sam kraj, možeš reći svim zainteresiranima na koji način se mogu uključiti u CEJK? koja je zainteresiran, dakle, za ovo 2009. u 10. u 11. godinu. Mi smo gore na Vili Anzić, obično četvrtkom i, s, i nedjeljom i sada upravo ćemo imati u suradnji s planinarskim društvom Karlovac i planinarsku školu i ta planinarska škola je uvijek nekako bio prvi filter za to da si čovjek malo vidi kako kak izgleda, da se malo podružimo i tako. Onda, onda, na primjer, od tih ljudi koji su malo perspektivni ili koji imaju nekakvih boljih predispozicija i ambicija itd onda mi izaberemo neke ljude i to tako ide i funkcionira. Nije za nikoga nije zatvoreno, ali, ali nije niti to sigurno nekako ovako okupljalište baš da to svrha gore doći tak, isprobavati samog sebe. Čovjek treba već doći kao nekakva formirana Osoba. Mladene, evo, zahvaljujem na još jednom gostovanju, ja vjerujem da ćemo se bar još jednom vidjeti u ovoj godini, tamo negdje pred kraj, da rezimiramo šta je cek radio tijekom ovih uh, svih 12 mjeseci, pa ćemo se još jednom prisjetiti ov ove sada posljednje putešestvije po dalekom i prijateljskom novom Zelandu. Ne stavljam. Evo, emisija Sektor 3 emitira se zahvaljujući potpori nacionalne zaklade za rado civilno civilnog društva. Do slušanja.